Romallara məktub 15-ci fəsil Biz imanı güclü olanlar, imanı gücsüz olanların zəifliklərinə dözməliyik və yalnız özümüzü razı salmamalıyıq. Hər birimiz yaxşılıq naminə inkişaf etdirmək məqsədi ilə qonşumuzu razı salaq. Çünki Məsih də özünü razı salmadı. Necə ki, yazılıb. Səni təhqir edənlərin Təhqirləri altında qaldım. Bundan əvvəl yazılanların hamısı bizi öyrətmək üçün yazıldı ki, Dözümlə və müqəddəs yazıların ürəkdirəyi ilə ümidimiz olsun. Dözüm verən və ürəkləndirən Allah, Məsih İsanın istəyinə uyğun olaraq sizə həm fikirlilik bəxş etsin ki, hamınız birlikdə və bir səslə, Rəbbimiz İsa Məsihin atası olan Allahı izzətləndirəsiz. Buna görə də, Məsih sizi qəbul etdiyi kimi, siz də Allahın izzəti üçün bir-birinizi qəbul edin. Mən də bunu bildirirəm. Məsih Allahın haqlı olduğunu göstərmək üçün sünnətlərin xidmətçisi oldu ki, əcdadlara verilən vəədləri yerinə yetirsin. Beləcə, Başqa millətlərdə Allahın mərhəmətinə görə onu izzətləndirsinlər. Necə ki yazılıb. Buna görə millətlər arasında sənə şükr edəcəyəm. İsminə tərənnüm söyləyəcəyəm. Yenə deyilir ki: Ey millətlər, onun xalqı ilə birgə sevinin. Başqa bir yerdə: Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin, ey bütün ümmətlər, onu məd edin. Yeşaya da belə deyir, Yesəyin kökü gələcək, millətlərə hökmrən olmaq üçün ucalacaq, Millətlər ona ümid bağlayacaq. Qoy ümid mənbəyi olan Allah, İman edən sizləri hər cür şadlıq və sülhlə doldursun ki, müqəddəs ruhun qüdrəti ilə ümidlə dolub daşasız. Ey qardaşlarım, mən sizin barənizdə əminəm ki, siz yaxşılıqla dolu, hər cür biliklə kamilsiz və bir-birinizə nəsiyyət verməyə qadirsiz. Amma Allah'ım mənə bəxş etdiyi lütflə Bəzi məsələləri sizə xatırlatmaq üçün bu sözləri cəsarətlə yazmışam. Həmin lütfə görə, mən başqa millətlər üçün Məsih İsa'nın xidmətçisi oldum ki, bir kahin kimi Allahın müjdəsini vəz edim və başqa millətlər müqəddəs ruhla təqdis edilərək Allaha məqbul olan qurban olsunlar. Beləcə, Allaha xidmət etdiyimə görə, Məsih İsa ilə fəxr edirəm. Başqa millətləri itayətə gətirmək üçün, Məsihin mənim vasitəmlə, söz və əməllə, əlamət və xarqələrin qüvvəti ilə, Allahın ruhunun qüdrəti ilə etdiklərindən başqa bir şey barədə danışmağa cəsarət etmərəm. Belə ki, mən Yerusəlimdən başlayıb, Illirikum diyarına qədər hər tərəfdə Məsihin müjdəsini yayıb qurtardım. Bununla birgə, müjdəni Məsihin adının hələ eşidilmədiyi yerlərdə yaymaq başlıca məqsədim oldu ki, bir başqasının qoyduğu təməl üzərində bina qurmayım. Amma necə ki, yazılıb. Onun haqqında xəbəri olmayanlar görəcək, eşitməyənlər anlayacaq. Bu səbəbdən sizin yanınıza gəlmək niyyətim bir neçə dəfə əngəlləndi. İndi isə bu diyarlarda işləyəcəyim başqa bir yer qalmır. İllərdir ki, yanınıza gəlməyi arzu eləyirdim. Buna görə, İspaniyaya getmək niyyətindəyəm və ümidvaram ki, yol üstü sizi də görüm və əvvəl, qısa müddətdə olsa, dostluğunuzdan zöv alandan sonra Məni ora yola salasız. Amma indi mən müqəddəslərə yardım etmək üçün Yerusəlimə gedirəm. Çünki Makedoniya və Axayyada olanlar, Yerusəlimdə müqəddəslər arasındakı kasıblar üçün ianə yığmağı məsləhət bildilər. Əlbəttə, özləri məsləhət bildilər. Həm də əslində onlara boşludular. Çünki başqa millətlər Yerusəlim müqəddəslərinin ruhani neymətlərinə şərik oldularsa, maddi neymətləri ilə olaraq xidmət etməyə borçludurlar. Beləcə, bu işi başa çatdırıb əldə olunan səmərəni olaraq çatdırandan sonra sizin yerlərdən keçib İspaniyaya gedəcəyəm. Bilirəm ki, yanınıza gələndə Məsihin tam xeyr duası ilə gələcəyəm. Ey qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsihin xatirinə, Ruhun məhəbbəti naminə sizə yalvarıram. Allaha mənim üçün etdiyiniz dualarda, Mənimlə birlikdə mübarizə aparın ki, Yehudiəyədə olan imansızlardan xilas olun Və Yerusəlimə olan yardımımı müqəddəslər qəbul etsin. Beləliklə istəyirəm ki, Allahın iradəsi ilə, sevinclə yanınıza gəlib, sizinlə könlümü fərəhləndirim. Qoy sülh qaynağı olan Allah sizin hamınızla olsun. Amin.